Чарльз Дікенс Розповідь старої леді Я ніколи не довіряла вам своєї задушевної таємниці, мої любі племінниці. Цього різдва, яке можливо, буде останнім у житті такої старої жінки, як я, я розкажу вам маленьку історію. Хоча ця історія дивна і доволі сумна, вона є правдивою. Сподіваюся, що всі гріхи і помилки, які з нею пов'язані, я загладила каятям і сльозами. Можливо, це скорботне визнання буде останнім зусиллям загладити мої провини. Люсі і я свого часу були молоді і, за словами сусідів, гарні собою. І справді, думаю, ми були красунями, хоч і зовсім різного типу. Люсі була лагідна і ніжна, а я повна життя і веселощів, жвава і безтурботна. Я була старша за Люсі на два роки, і, однак, швидше могла перебувати під керівництвом сестри, ніж керувати чи управляти нею. Втім, вона була такою доброю, скромною і розумною, що не потребувала нічиїх вказівок. І якщо потрібно було дати пораду, то не я, а вона вміла її дати. І, правду кажучи, я не пам'ятаю, щоб її судження чи погляди коли-небудь були хибними. Вона була улюбленицею всього нашого дому. Моя мати померла невдовзі після народження Люсі. Її портрет, який висів у їдальні, був надзвичайно схожий на Люсі. Особливо, коли Люсі виповнилося 17 років. Портрет матері був написаний, коли їй щойно виповнилося 18. Тоді в рисах неможливо було помітити жодної різниці. Одного разу, напередодні Дня всіх святих, компанія подруг молодих дівчат Жодній з яких не було ще двадцяти років, зайнялася ворожінням біля палаючого каміна, кидаючи горіхи в яскраве полум'я, щоб почути, чи любив кого-небудь із нас міфічний він. І якщо любив, то якою мірою? Виливали розтоплене олово в холодну воду, щоб потім у його химерних формах Знайти якусь схожість з колискою, з обручкою, з купою розсипаного золота чи з гробом. Випускали білки курячих яєць у склянки, наполовину наповнені водою, і потім знаходили в цих обрисах картини свого майбутнього. З усіх способів ворожіння це найчарівніший. Я пам'ятаю, для Люсі вийшла її власна фігура в лежачому положенні, подібно до мармурового надгробного пам'ятника в мініатюрі, а мені якесь змішання масок, скелетів та інших предметів, схожих на танцюючих мавп і бісенят, якісь повітряні лінії, що не вимагали особливих зусиль уяви, щоб перетворитися на привидів і примар Маючи контур людської фігури, вони були тонкі і прозорі Ми бавилися, сміялися, жартували одна з одної І були сповнені веселощів і невинної безтурботності Як гніздо молоденьких пташок в одному кінці нашого обширного заміського будинку була кімната, яку за чутками відвідували привиди, і яку мій батько замкнув із перестороги, щоб дурна прислуга не лякала нас під час нашого дитинства. Він перетворив її на комору, в яку нікому не було особливої потреби заходити. Після звичайних ворожінь хтось зауважив, що, якщо одна з нас піде в ту кімнату, замкне двері за собою, стане перед дзеркалом, не поспішаючи очистить яблуко і, їдячи його, буде уважно дивитися в дзеркало, то в дзеркалі чітко з'явиться суджений. Тільки при цьому потрібно зберегти присутність духу. Серед подруг я завжди відрізнялася безрозсудною хоробрістю і палала безмежним бажанням побачити апокрифічну особу свого судженого. Тому я охоче погодилась на цей досвід, незважаючи на прохання інших дівчат, більш боязких, не ходити до страшної кімнати. Люсі, пригорнувшись до мене, майже зі сльозами, благала мене не йти. Але я не могла подолати бажання похизуватися своєю безстрашністю. Мене підштовхувало і цікавість, і якесь інше невизначене почуття. Я в душі сміялась над Люсі і над подругами, які підтримували її прохання. Сказавши кілька слів, які виражали безумну хвалькуватість, і взявши свічку, я пройшла по довгих, безмовних коридорах у холодну похмуру покинуту кімнату. Серце моє билося від страху і душевного хвилювання. Безрозсудна голова крутилася від віри і надії. На церковній вежі пробило чверть на першу, коли я відчинила двері. Ніч була страшна. Вікна тряслися і дрижали. Здавалося, що вони готові були тріснути від натиску чиєїсь сильної руки або потужного плеча. Вітер, розгулюючи між гілками дерев, завивав пронизливо. Кожен кущ, здавалось, стогнав від болю. Гілки повзучих рослин били у шибки то з люттю, то лише дряпали їх листям, створюючи довгі різкі звуки, ніби невидимі духи перегукувалися між собою. У середині кімнати було ще гірше. Протягом багатьох років у ній ховалися одні щури. Вони бігали за панелями і разом із відпадною від стін штукатуркою створювали звуки, подібні до стуку ланцюгів або до відголосу кроків людини, що бігає туди-сюди. Час від часу по всій кімнаті лунав крик – Звідки і від кого, ніхто не міг би визначити. Але крик був виразний і людський. На дубову підлогу опускалися важкі удари, і вона тріщала під моїми ногами, як тонкий лід. Важкі удари потрясали всі стіни. Незважаючи на всі ці жахи, я не злякалася. При кожному новому звуці я зверталася до розуму. При кожному новому стогоні або писку, що вражав мій слух, я говорила собі «Це щури, це листя, це птахи в димарі, це сова в кущах повзучих рослин». Одним словом, ніщо не могло похитнути моєї безстрашності. Все здавалося мені природним і звичайним. Поставивши свічку на стіл посередині кімнати перед старим розбитим дзеркалом і спокійно спрямовуючи в нього погляд, звісно, з спершу з нього пил, я почала куштувати заборонений плід. Внутрішньо закликаючи, як було мені навіяно, появу судженого. Через кілька хвилин я почула глухий, невизначений, неземний звук. Швидше я відчула його, а не почула. Здавалося, ніби навколо мене махало безліч крил, і шепотіло таке ж безліч глухих могильних голосів. Мене ніби оточувала суцільна маса примарних облич, очей, рук, насмішкуватих губ, і все це сміялося з мене і дражнило мене. Мені стало душно, повітря стало настільки важким, Настільки наповненим живими примарами, що я не могла вільно дихати. Мене стискало з усіх боків, я не могла ні повернутися, Ні зробити руху, не відчуваючи рукою згущених випарів. Я почула своє власне ім'я. Клянусь у тому. Почула його ще раз і ще. Потім послідували вибухи сміху. Крила замахали частіше і сильніше. Шепіт перетворився на невнятний гул. Важке, задушливе повітря стало ще важчим і задушливішим. Невимовна вага, що стискала мене з усіх боків, ставала нестерпною. Маса примар – своїм холодним і липким диханням зупиняла моє дихання на моїх губах. Я не боялася. Мій дух не був схвильований. Але я відчувала, що перебувала під впливом якоїсь незрозумілої для мене чарівної сили. Незважаючи на те, Кожне моє почуття, здавалось, володіло силою у десять разів більшою за природну. Я все ще продовжувала дивитись в дзеркало, все ще сильно бажаючи появи судженого. Як раптом у дзеркалі відбилося обличчя чоловіка, що дивився через моє плече. Мені здається, я навіть зараз могла б намалювати портрет цього обличчя. Невисокий лоб, покритий коротким кучерявим волоссям, чорним як смола, і закінчуваним посередині клиноподібно. Чорні очі, затінені густими бровами, з відблиском якогось особливого світла. Ніс з розширеними більше звичайного ніздрями, тонкі губи складені в усмішку, як зараз бачу це обличчя. А ця усмішка, о, у ній відображалися і насмішка, і зневага, і сарказм, і перемога. Навіть тоді вона пробудила в мені відчуття покори. Його очі дивилися прямо в мої, його погляд і мій впялися один в одного. Коли я закінчила ворожіння, на вежі пробило пів на першу. У цей момент, раптово звільнившись від чарівної сили, я швидко обернулася назад, уявляючи побачити за собою живу істоту. Але замість цього я тільки відчула прилив свіжого повітря з розбитого вікна і безмовність нічної темряви. Все зникло, крила відлетіли, ще під замовк і я опинилася одна. Зі щурами за панелями, з совами, що гніздилися у повзучих рослинах, і завиваючим вітром Вважаючи, що наді мною хотіли пожартувати І що хтось був схований у кімнаті Я оглянула в ній усі кутки Я зазирнула в скрині, наповнені віковою пилюкою Та гнилими паперами Відкрила заслінку каміна І мене обдало хмарою сажі та попелу Відчинила дверця та похмурих шаф та ящики комодів, у яких різні гидкі комахи влаштували собі житло, куди денне світло не заглядало протягом цілих поколінь, але нічого не знайшла. Переконавшись, що в кімнаті не було жодної людини і що тієї ночі туди ніхто не приходив, Ніхто не приходив туди протягом багатьох місяців, якщо не років. І все ще, зберігаючи відчайдушну сміливість, я пішла назад до вітальні. Але, залишаючи кімнату, я відчувала, що за мною щось або хтось вийшов у двері. Проходячи довгими коридорами, я відчувала, ніби це щось знаходилося позаду мене. Я йшла повільно. Усвідомлення, що мене переслідує хтось, не прискорювало моїх кроків, але уповільнювало їх. Я була впевнена, що, виходячи з кімнати, я вийшла не одна. При вході у вітальню... Коли яскравий вогонь у каміні та сильне світло лампи з'явилися переді мною з якимось особливим виразом привітання і радості, біля самого мого вуха пролунав сміх, і по відкритій шиї пробігло гаряче дихання. Я швидко озернулася назад, але сміх замовк, і в глибокій темряві довгого коридору я побачила дві світлі точки. Дві палаючі вогняні точки, які швидко перетворилися на пару очей, затінених густими бровами, що пильно дивилися на мене. Подругам моїм дуже хотілося дізнатися, що я бачила. Але я вперто мовчала. Я не хотіла сказати їм неправду, але водночас не хотіла стати об'єктом насмішок. Я відчувала, що все побачене мною було правдою, і що жодні доводи, жодні насмішки не зможуть похитнути мого переконання». Мила Люсі, помітивши мою блідість і дике вираження в очах, обвила мою шию руками, і коли нахилилася поцілувати мене, я відчула, що те саме гаряче дихання обдало мої губи. І сестра моя скрикнула. «Ах, Лізі, твої губи гарячі, як вогонь!» «І справді!» Вони були гарячими і залишалися такими ще довгий час. Невидима істота перебувала при мені, не залишаючи мене ні вдень, ні вночі. Вона була при мені під час сну. Її шепочучий голос часто пробуджував мене від тривожних сновидінь. Вона була при мені серед білого дня і в глибині ночі освітленою місячним світлом. Не покидаючи мене ні на хвилину, вона активно працювала в моїй голові та серці, ніби була прикована до мене. Як легка, але холодна хмара, вона пролітала між чарівними очима моєї сестри і моїми, і настільки затуманювала мій зір, що я ледве могла розрізнити Їхню красу. Вона заглушала голос мого батька, Так, що його слова ставали для мене Невиразними та незрозумілими. Згодом до нашого сусідства Приїхав якийсь іноземець. Він купив Грінгау, Закинутий старий маєток На березі річки. Маєток – у якому ніхто не жив протягом багатьох і багатьох років Ніхто не жив з того часу, як молода пані, місіс Брейтвейт Одного ранку, невдовзі після весілля, була знайдена у річці Заплутана у річковому очереті та корінні плакучої верби Задушена і утоплена а її чоловік, мертвий невідомо від чого, на паперті каплиці. Відтоді це місце вважалося проклятим. Усі його оминали. Незважаючи на це, пронеслася чутка, що якийсь чужинець, що довго жив на сході, містер Фелікс, купив цей маєток і їде поселитися в ньому. І справді одного прекрасного дня все населення нашого маленького містечка Торнгіля було сильно стривожене, тому що його вулицями промчала дорожня карета, супроводжувана іншою каретою, щень заповненою індусами та африканцями, темношкірими людьми дивної зовнішності. Це містер Фелікс приїхав прийняти у володіння Грінгау. Через деякий час мій батько вирушив до нього з візитом, і я, як господиня дому, була його супутницею. Грінгау змінився ніби чарами. Батько і я сказали це в один голос при в'їзді в залізні ворота, що ведуть на широку алею. Запущений сад представляв собою масу свіжих і зелених рослин, здебільшого нових для мене. Занедбані кущі були впорядковані. Дім, розкішно прикрашений тепер, здавався збільшеним у своїх розмірах. Напівзгнилі трильяжні алеї, заросли травою та повзучими рослинами. Покрилися трояндами, цвіт яких, пам'ятаю, справив на мене сильне враження, тому що я вважала неможливим, щоб вони могли цвісти в таку пору року. Одним словом, це був чарівний палац. І ми не могли надивуватися, чому Грінґау залишався так довго необжитим. Чужоземні слуги у східних костюмах, з кільцями, намистами і сережками, запах сандалу, камфори та мускусу, завіси замість дверей, інші з оксамиту і золотою парчі, вид розкоші, про яку я Простенька провінційна дівчина не мала жодного уявлення. Все це справляло на мене таке враження, що мені здавалося, ніби я була перенесена у невідому країну. Містер Фелікс вийшов зустріти нас. Відсуваючи завісу, яка, здавалося, була вся із золота і полум'я, тому що яскраві вогняного кольору визерунки спліталися і ніби тремтіли на золоті. Він ввів нас до внутрішньої кімнати, де приглушене світло, повітря насичене ароматом, статуї, птахи з пір'єм блискучим, як живі діаманти, розкіш матерій і меблів приводили мене в подив». Я відчувала, ніби якась невидума сила навела на мене летаргічний сон, під впливом якого я чула лише один дзвінкий голос і бачила тільки образ нашого чужоземного господаря. Він був дійсно дуже гарний. Високий брюнет, але блідий, як мармур. Навіть губи його були бліді, у чорних очах його світився вогонь, і в глибині їх відбивалося стільки почуття, що я була ними.